Fredagsfrandan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Fredagsfrandan i Hits FM presenteras i samarbete med Aronsons blommor på Storgatan 36. Vi gör varlagen till en fest. Hits FM. God morgon kära lyssnare. Det är Johanna Lind som sänder Fredagsfrandan i Hits FM 97,8. Och jag sitter här med vår gäst som vi ska släppa in snart och även tekniker Lasse för, för Janne han har fått förhinder och var han är det har jag inte hunnit losska ut men vi hoppas att allt är väl med honom i alla fall. Och vi sitter här i vår lilla studio det är en svag doft av eh, desinfektionsmedel. För här spritade vi både skrivbord och de här puffskydden och mikrofonstativen innan vi skulle sända. Och vi sitter på behörigt avstånd från varandra så vi inte bidrar till någon smittspridning. Det är ju extrema tider som vi lever i nu. Eh, men jag tänkte att den här timmen så ska vi prata så lite som möjligt om Corona. Jag känner att det är ju inte mig ni ska lyssna på när det gäller det här. Och jag, jag är ganska trött på alla random människor som ger tips och råd och vet precis hur man ska göra och inte göra. Och jag tänker det är inte mig ni ska lyssna på. Det är inte dem ni ska lyssna på utan det är Folkhälsomyndigheten gör som de rekommenderar varken mer eller mindre. Så tror jag att vi ska klara oss ur det här också. Det gäller bara att ha lite förtröstan och, och uthållighet så får vi hoppas att vi alla klarar oss bra ur det här. Istället för att, för att prata om corona så tänkte jag inleda denna morgon med att berätta om hur världen blev lite lite bättre i veckan som gick. Och det, tror eller ej, är bara min förtjänst. Nu ska ni få höra, så här var det. I tisdags så rullade en stor lastbil in på våran gata. Och det brummade och jag är ju föräldraledig och har en liten ettåring hemma. Så vi sprang fram till fönstret och tittade. Och en stor gul lastbil backade upp precis utanför våran tre. Och till och med lilltjejen, sexåringen, hon kom upp i sängen. För det brummade sådant. Så hon ställde oss i fönstret och tittade på den här gula glänsande lastbil. Som knicksar och trixade. och skulle in på grannens uppfart och lasta av någonting. Och då helt plötsligt säger Felicia... Mamma, titta på klistermärket. Va, vadå? Och då är det precis vid förahyttan vid dörren, ungefär 30 cm från åkeries logotype, så sitter det en striptease-tjej. En sån här topless tjej på huk med bysten fram och det svallande håret bak. Ja, titta mamma, sa Felicia. Ja, så jag tittar. Vad är det där? Och Felicia tittade så och sa, äh, hon. ser ut att frysa. Ja så är det där ser kallt ut. Och sen var Felicia borta. För hon kan inte lägga så mycket värdering i det där. Men jag tänkte. Äh, men vad är det här? Nej jag blev så leds. Så jag hade mobilen i bakfickan. Tog fram den. Fotade. Och så la jag ut på Facebook. Med så här, Lite syrligt liksom. Dut, dut, dut, dut, va? Har vi inte kommit längre ungefär. Men sen här jag mig så tänkte jag. Nej. Nu ska jag leva som jag lär. Och jag brukar alltid säga att vi ska inte prata om varandra. Vi ska prata med varandra. För stället att Facebooka och skapa ett getingbo av åsikter. Så tänkte jag, nej, nu, nu ska jag maila vdn. Jag ska som har av med, om och säga att det här tycker jag. Hur tänker ni? Jag vill veta. Så jag gick in på företagets hemsida. Det var ett stort åkeri. Många anställda och... Fina bilder på, på alla chaufförer och allting. Och jag jag, jag mejlade vdn, det var ju så, så jättelätt att hitta kontaktuppgifter. Så ni ska få höra den här mejlkonversationen. Så här blev det. Hej, <här> jag säger inte hans namn. I morse fick grannen leverans av er med fin gul glänsande lastbil. Spännande, tycker jag och barnen. Men vad vill ni säga med den nakna ni i klackat? Hon ser ut att frysa, tycker Felicia sex år. Välkomna ut i år 2020, årtiondet efter MeToo, tycker Johanna 39 år. Med vänlig hälsning, Johanna Lind i Tranos. Ja, det här mejlet tror jag är väg och tänkte att vi får väl se om jag får något svar då. Kanske att vi kan eh, liksom göra en förändring. Och det fick jag. En timme senare så kommer det här. Hej Johanna, kul att ni tyckte om lastbilen. Beträffande klistermärket på bilen är chauffören ombedd att ta bort den. Som du säkert förstår finns det inget budskap i detta. Ha en fortsatt bra dag med vänlig hälsning, <går> vd på det här åkeriet. Och jag svarar genast tack så mycket, hurra hurra. Och då kände jag att man kan ju göra en förändring. Nu för I min värld så blev världen lite bättre. Och då tänker jag att vi tar med det. Istället för att skriva Facebookinlägg i versaler och utropstecken när ni stöter på någonting som ni liksom blir upprörda över eller funderar över gå till källan, prata med varandra ring eller mejla eller om ni träffar personer på stan så fråga men håll en trevlig ton alltså det här var ju ett positivt samtal mellan mig och den här veden fast jag egentligen var ganska upprättad liksom från början så världen blev lite bättre med detta mejl och det känner mig lite stolt över det och snart ska vi släppa in våran gäst men först ska vi hälsa våren välkommen med en låt Ja, god morgon, god morgon. Det är fredagsfrallan här i HitsFN 97,8 som är byggd. Och det är Johanna Lind som sitter vid spaken idag och Janne är ute på något annat. Och det har blivit dags att presentera dagens eller morgonens gäst Och jag tror att idag blir det väldigt spännande. Och jag är ute på lite tunn is för att den här tjejens... Riktig expertområde det är lite av min personliga svaghet så jag ska försöka att inte avslöja min okunskap fullständigt men det här är så intressant. God morgon Malin Wolf. Ja, god morgon, god morgon. hej! Hej, tack för att du vågade hit i dessa lite så här extrema tider. Ja, det är ingen fara, det här är jätteroligt att få komma hit. Ja, härligt, bra jobbat. Du, du är ju ekonomichef på Tranås kommun. Ja, det Det kan du, innan vi ska börja prata om kommunens ekonomi. För det är där vi ska prata om. För det har varit lite så här, lite, det kunde varit bättre helt enkelt. Ja. ja, ja. Men vi börjar med, vem är, vem är Malin? Ja, Malin, jag är en Tranås-tjej. Född uppvuxen i Tranås. Eh, jag har bott här hela mitt liv och bor ju kvar ännu då som sagt. Ja. Eh, vad jag började, jag började faktiskt... Och jobbat på Exet när man startade upp Exet här. Där ja. ligger ju Willis idag. Ja, jag fick tänka när du sa Exet. Ja. För jag, jag såg den här loggan framför mig med den här gula Exet. Ja, liksom, och så bara, mm. men vad var det? Mm. Ja, just det, Exet, ja. Det förvandlades ju till Willis sen. Och Willis ja, ligger ju kvar än idag. Ja. Mm. Så min ambition var faktiskt att bli butikschef. Just det. Men mm. det är jag inte idag. Det är du inte idag, nej. nej. Utan är på kommunen då som sagt mm, och där har mm. jag varit ett antal år nu. Ja. Vad började du som? Vad var vägen in på kommunen då? Eh, vägen in på kommunen var att jag blev ekonom. Ja. Vi skulle byta skanningssystem så mm. det var mm. det jag började med där. Ja, men då hade du pluggat någonting eller vad det var? Ja. Eh, jag var ju på Willis som sagt, det blev ju Willis även när jag var där. ja. Och då var det faktiskt min bror som sa till mig, ska du, ska du jobba här hela ditt liv? Du har ju 40 år kvar att jobba nu. Åh, oh, det är så. Oh tänkte jag, 40 år, 40 år, med kära Det gud. är länge. Ja. Så då började jag plugga. Aha. Och då läste jag ekonomi i Jönköping på okay. Handelshögskolan där. Ja, härligt. Hur, hur många år är det? Det är, eh, det är eh, jag läste tre år, blev civilekonom. Ja, just det. Ja. Eh. Samtidigt som du jobbade? Ja, jag jobbade bara lite extra på helger och så Aha, just Härligt, vilken insats. Och mm. då landade det sig, för då fick du jobb sen. Ja, då fick jag jobb på Tranås ja. kommun sen senare. Ja. Mm. Och nu har du titeln som ekonomija. vilket sti alltså Har du tackat brorsan? <laughs> ja, det har jag faktiskt gjort. Ja, jag har tackat brorsan och sagt att det var ju himla bra. Ja, det var ett bra ja. råd. det ja. var men. många runt omkring som stöttade, men jag skulle plugga även ja. min dåvarande... Sambo och så vidare också. Ja, så att, för det ja, behöver man ju. För absolut. man sitter ju ganska tryggt när man har den här inkomsten. Och man mm. vet vad som förväntas av en på det jobbet. Att börja plugga, mm. det är ett stort steg. Mm. Men, ja, men var, då, då gick det ju absolut vägen. men Hur länge, hur länge har du haft rollen som ekonomichef? Eh, jag har haft en, i, jag blev ju faktiskt till ekonomichef i början just också mm. då Rosmarie Fors var här yeah. jobbade och hon blev ju socialförvaltningschef ett tag. Just det ja. det var några steg däremellan. var några steg där, steg ja. där emellan, några iväg. Mm. men ekonomichef har jag varit i ett par år nu. Ja. Vad var den största förändringen då när du liksom, Du hade jobbat väldigt tätt med i ganska länge vet jag ju. Ja. Men när det ändå blev din tur, vad var den största förändringen för dig? Eh, ja, Egentligen så tog man det ju snäpp efter snäpp. Som sagt så började jag ju som ekonom ja. och jobbat som det. Och sen så fick jag ett samordningsansvar. Ja. Och då fick jag ju också mer personalansvar. Just det. Och man styr verksamheten och planerar och så vidare. ja. Sen när man fick rollen som ekonomichef så blir det ju ännu mer ansvar ja. och mm. mer över hela kommunen. Annars mm. var det ju lite kanske mer just på avdelningen. Ja just det. Så nu sitter man ju med i många forum och strategiska forum ja. där vi, ja Tranås kommun är ju en liten kaxig kommun. Absolut. Och det händer ju jättemycket i kommunen. Mm. Mm. Så man är med på många olika möten ja, jag och jag många olika inrekningar. Det genomsyrar ju allt. Ja, ja. Jo, men det gör det ju. Ja. Så att, ja, det är jättespännande. Tvekar du någonting innan när du fick den här, det här erbjudandet? Eller var det bara, yes, äntligen? Eller hade du, eh... Alltså man är ju aldrig redo för något Nej. när man får en fråga. Nej. Så man tänkte, oh gud, hur ska det här gå? Men ja. Eh, ja. det är ju bara chansa att ta chansen. Vad, vad kan hända? ja. Mm. ja härligt. Ja, modigt. Du är modig, modig tjej. Modig att börja plugga. lämnar det. det tryggt säte där. Och lämnar det tyg, trygg roll som ekonom och tog livet till ekonomichef. Ja, det, är, sånt där, sånt där ska, det ska inspirera andra tycker jag. jag tycker det tycker jag är modigt. och Du sköter ju den här tjänsten med bravur vet jag och hör jag. Från folk runt omkring tycker jag att du är jätteduktig. Så det är kul. Mm. Kul med en kvinna på den, på den posten. Och en -boju. Ja. för Det vet jag också lite nu när det blivit förändring att det är inte lika många Tranås-chefer i, i, i kommunen. Det tycker jag är viktigt att det också finns folk som är chefer och bor i Tronos. Man fångar upp saker och signaler, även det ibland kan vara utmanande, kan jag förstå. Att ha liksom, Tronos boende tätt i påväg ja, och ekonomichef mm. så är det ändå tror jag viktigt att ha de här fötterna i tronos mm, mm. Ja. Men du Malin, jag tror vi bara tar tag i den här heta potatisen. Kan inte du beskriva det ekonomiska läget för Tranås kommun just nu? Mm. Jag vill hoppa tillbaka lite och ja. börja att Tranos kommun har ju haft en väldigt god ekonomi många år. Absolut, det är nästan något som vi har slagit oss för ja. bröstet om. Att vi har misshand ja. och vi har haft pengar och kunnat vara lite kaxiga som du sa. Ja. Liksom i vår framtoning, mm. inte att vi har kaxiga att avja pengar. Men vi, har liksom att, ja, men vi tar plats. Nej, liksom. vi tar plats, jag vill inte kaxiga på det sättet. Utan vi, vi tar plats och gör ja. bra saker i kommunen. Ja. Och jag gick faktiskt tillbaka, jag var tvungen att kolla lite i ekonomisystemet. Och jag kunde mm. gå tillbaka till 1992. Mm, och inget underskott på hela vägen fram till 2017 då vi hamnade på noll. Ah, ja mm. Sen ä, var det ju någonting som hände. Ja. Men det hände ju inte bara i Tranås kommun utan Nej. det hände ju i alla kommuner. Ja, vad vi var det som hade ju en. en... Händ... <laughs> ja, <laughs> vi hade ju en migrationsvåg ja. 2015. Mm. Det kom ju väldigt mycket folk till Sverige. Mm. kom ju väldigt mycket till Tranås och till alla andra kommuner också givetvis. Mm. Men alla kommuner jobbade på väldigt bra. Alla mm. ställde om sina verksamheter och tog verkligen hand om hela den här migrationsvågen. Ja. Och eh, det var väl då, kostnaderna kom ju inte direkt. Nej. Eh, staten gick ju in och eh, skickade in bidrag till många mm. kommuner så att det... Eh, det löpte ju på. Mm, mm. Men sen är det ju så att staten är ju lite oplanerad spelare. För ibland så skickar de in medel och de kanske man får under ett par år. Ja. Sen så får man inte de medelna mer. Och då har ju kommunen skapat verksamheter. Ja, Det man jobbar för. Och ja. när man då inte får de intäkterna och verksamheten är kvar. Ja. Då blir det rena kostnader. Ja. Då blir det ju rena kostnader och då mm. är man ju tvungen att ställa om. Ja. Och ja. omställningen går ju inte bara en quick fix Nej. utan det tar ju tid. Nej. Nej och det var ju också som vi, i de här tiderna som är extraordinära tider. Jag tänker på coronan då. Men den, nu känns det så, som ganska långt tillbaka 2015. Vi hade den här otroliga flyktingströmmen. Mm. Men det var ju fantastiskt vad Sverige åstadkom tänker jag. Mm. Det här, liksom, den humanitära biten var ju fantastisk. Liksom, att så Absolut. många människor som mm. vi faktiskt hjälpte i stort på. Men vi, alltså, trots det här som, som hände så så klarar vi, vi är ju faktiskt galant att tänka på de här, alltså det är tungrodda verksamheter som ska ställas om. Jag var ju med lite i den här svängen när vi skulle öppna mm. upp gymnastiksalar och ja, personal bara mm. liksom gjorde sitt yttersta för att mm. det här skulle gå liksom Och där, ja. i de stora delar så gjorde det ju det. Mm. Men, men där fick ekonomin sota för sig ändå några år senare. Ja, alla medarbetare verkligen ställde om och man skapade verksamhet och man hjälpte och det gjorde ju alla kommuner och ja. även i Tranås och så. Men sen är det ju att Ingen kommun har ju blivit fullt kompenserad för den migrationsvåg Nej. som vi fick. Nej. Sen är det ju så att det tar ju tag att integrera folk i mm. samhället. Absolut. Det, det, det gör man inte heller på, på ett par år utan om man då får bidrag i några år och sen så ska vi faktiskt fortsätta med integrationen. Vi mm. måste få in alla människor i vårt samhälle. Ja, ut och jobba och börja, och jobba ja, och bidra, och börja liksom. bidra med mm. skattemedel då. Och mm. det, det tar ju tid. Absolut. Vi håller ju på med det än. Ja. Även om vi tycker att 2015 var ja. länge sedan. Mm. Men integrationen är ju A och O. Oh. Absolut. Ja och då man får respekt för att merparten av de här människorna som kom, jag tänker man jämför med den här flyktingstömmen som var på 90-talet som var från Balkan mer. Mm. De här merparten av de människorna hade ju en högre utbildningsnivå. Det var ja. ju tröskeln inte lika hög. Svenska språket absolut. Det var ju de också tvungna att och sätta Men i den här flyktingstömmen var det en större andel av personer som, var, som är analfabeter. och inte lika alltså Man har längre väg att gå för att komma ut i, i arbetslivet helt enkelt. Mm. Och det måste ja. man ju ha respekt för. Ja. Absolut. Ja. Så. så det är väl lite av det man ser. Ja. Eh, varför ekonomin ändå ser ut som den gör. Eh, vi hade ju också nu under 2019 så um, man återsöker ju medel från Migrationsverket. Mm. Just det. Mm. Eh, och det är ju statens... Också Migrationsverket tillhör ju staten som sagt. Ja. Eh, så under 2019 ändrade de sin tolkning av en lag där okay. vi hade rätt att återsöka vissa medel därifrån. Ja. Vi hade fått dessa medel innan. Ja. Men eftersom man ändrade tolkningen så fick man nu avslag på alla dessa okay. intäkter som vi skulle få. Och då oh. har man ju också redan haft den här verksamheten. Ja. Och kostnaderna har vi. Men mm. intäkterna uteblir. Ja. Och då. då gäller det att hitta de här ja. där pengarna. Ja. Men hur, hur, hur gör man då? Liksom? Jag tänker att för på något sätt, även om kommunens ekonomi skiljer sig stora, på många, många sätt från, från ens privata ekonomi mm. För det är så mycket, ja. mycket mer, mer pengar. Men jag tänker att, om det inte finns några, några pengar, så vilka, vilka, vilka stenar lyfter man på? Hur, hur, hur gör man liksom för att hitta de här? Ja, det var en bra fråga. Ja. <laughs> Nej, eh, alltså... Som sagt, eftersom Tranås har haft så god ekonomi innan mm. så har man ju kanske inte behövt lyfta på alla dessa stenar innan heller utan allt har ju rullat på och man mm. har haft en bra kvalitet. Vi har en väldigt hög kvalitet på alla verksamheter mm. inom Tranås kommun. Absolut. Mm. Och nu när man tittar och jämför sig med andra kommuner så kanske vi kan Alltså vi ska inte bespara eller effektivisera. Utan vi kan sänka. För vi har en riktigt god kvalitet på ja, alla precis. verksamheter. Ja. Mm. Och när det börjar bli i dessa lägen. När pengarna inte räcker till. Så får man ju titta över. Mm. Sänka, ambitionsnivån lite. Ja, sänka ja. ambitionsnivån lite. Ja man kan sänka ambitionsnivån lite. Och titta över. Kan vi arbeta på ett annat sätt? Mm. Mm. Du sa att vi inte skulle prata corona. Men jag måste bara <laughs> nämna att allt ont har ju också något gott med sig. Ja. För denna skjuts in i digitaliseringen. Ja, på precis. två veckor. Mm. Vi ser skolan exempelvis gymnasiet så distansutbildning. Mm. distansutbildning. Mm. Den skussen vi har fått nu mm. i digitaliseringen, den här ska vi använda framåt. Ja, Man kan arbeta på andra sätt. Ja. Och vi är tvungna att arbeta på andra sätt framåt. Mm. Det måste alla kommuner göra. Ja. Ja. Mm. Förlåt ja. kommun är också en sån kommun där vi har väldigt mycket yngre mm. och mycket äldre. Ja. Mm. Så vi behöver ju egentligen. Vi som är i Mellanholmen som är arbetsföra- det är ju vi som också ska försörja alla. Absolut. Men därför har vi också en lite svårare demografi- än alla andra ja, kommuner. Ja, jo, men jag har förstått det. Mm. Jag vet ju en han, vedning från Svenskt Näringsliv- några år sedan här var här och pratade att vi stack ut- just för den här ja. demografiska fördelningen. Mm. Skiljer sig lite. Men jag tänker nu de här <coughs> kommunerna. Hur mycket, hur mycket tittar ni på, på andra kommuner? Hesotranos alltså, kör ju sitt eget race mm. i, mångt, i mångt och mycket- mm. Men, men när det gäller ekonomin, tänker sitter alla i samma båt där. Så träffas ni ekonomichefer och, och pratar. Finns det goda exempel? Möts ni så ni fångar upp idéer från varandra och löser de här utmaningarna? Eller hur, hur sitter du? Känner du dig ja. ensam med de här? Nej, vi har faktiskt ett väldigt bra nätverk i Höglandet. Ja. Där Höglandskommunerna träffas. Mm, träffas mm. fyra gånger om året. Okay, och mm. man kan även bolla saker med dem under tiden om det kommer upp någon fråga och vi skriver i ett nätverk tillsammans. Ja, just det. Och, ja. och där ser vi ju att vi sitter precis med samma frågor. Alltså ja. migration och så vidare. Mm. Och, mm. Ja, man tittar ju på samma saker. Mm. Och då kan det ju vara någon kommun som har gjort någonting bra. De det testa den. någon, någon ja. effektivisering eller någon, ja, någonting som. Ja, ja, Men det är ju jättenyttigt. Ja. Jag tycker det är så viktigt att. Att vi som Tranåsbor förstår det, att det här är inte det ekonomiska läge som, som det ansträngliga läget som Tranos har nu. Det är inte att, att våra lokalpolitiker eller våra tjänstemän har fullkomligt kört i diket. utan Det här är ju liksom landets kommuner som sitter. Sen så är bilden liksom olika ut. Mm. För alla kommuner mm. har ju liksom olika mm. utmaningar. Liksom. Men, men ändå det är liksom den bilden som, som är. Och jag, mm. som du sa, att inget gott som inte något gott med. Så just det här att vi måste kanske förstå att vi måste börja arbeta mm annorlunda. Vi kan inte köra på i samma, samma ljusbord. Vi måste våga tänka nytt och testa mm. nya saker. Ja. Ja. Jag tänker att vi skulle gå in och prata lite på, om BIU. Biu är väl de som sticker ut negativt då med, med sina underskott och sina, det är många miljoner som ska hämtas hem. Mm. Men jag tänkte att vi börjar prata om socialtjänst istället. För några år sedan så var det de som satt, de hade riktigt tufft. Och då var det ju vår kommundirektör Per Thudén, som var socialchef. Och hur, hur, har de, hur löste de det? För de gjorde ett ganska det var ju tufft för dem. Mm. Men de gjorde ett ganska bra jobb. De har gjort ett jättebra jobb. Ja. Alla har gjort ett jättebra jobb. Men det handlar ju också om... För A och O är ju att ha kontroll på sin ekonomi. Ja. Ta kontroll på sin verksamhet. Mm. Och sin planering. Ja. Så där började man verkligen med... De ekonomiska delarna kan man väl säga. Mm. Varenda chef följer upp sin ekonomi mm. väldigt grundligt mm. varje månad. Mm. Man tittar också på vad hände. Vad var det som gick fel? Varför blev det inte som jag trodde? Ja, precis. Och skapat en ökad kunskap inom ekonomi. Och yeah. även just det här med prognossäkerhet. Då, att man, man ska kunna lägga en prognos för hur man tror att verksamheten ska bli yeah. under året. Mm. Sen har vi ju, som jag också sa innan, staten är ju en spelare som är en joker ibland- mm. Eh, bidrag som man får. Som man inte har räknat med. Ja. Och vissa som man hade räknat med. Som inte ja. Så det är ju jättesvårt att planera. Och sen också inom, inom både bio och socialen så är det ju saker som kan hända som man mm. inte vet från Nej, dag precis. till dag. Yeah. Så därför mm. kan det ju variera. Mm. Men, men just ekonomisk medvetenhet och kontroll mm. Mm. är jätteviktigt. Hur, hur, hur, för vi vet att det är ju alltid när man pratar om besparingar, det är ju verkligen ett negativt ord. Folk ser ner Klackarna i backen och medarbetare såklart. Även chefer såklart. Det är väl ingen chef som vill ha sparbeting på sig. Och, och man tror bara att det skulle gå ut över de, de äldre kunderna. Och, och Eller personalen. Och ingenting av det är ju, är ju önskvärt. Men hur... Om man tittar idag då. Hur hur hårt alltså, har, hur, hur illa blev det? Alltså det var verkligen så här domedagstoner liksom mm, ett tag. både bland medarbetare. Och att det, här, det skulle bli verkligen så mycket sämre för kunderna och medarbetet skulle sluta, det skulle inte gå att jobba kvar. Så var ju tonen mm, lite. Mm. Hur, hur blev det då? Mm. Alltså nu är jag ju inte ute i de verksamheten och kan jag säga men alla gör ju ett kanonjobb. Ja. Och många stenar som man lyfter, det kanske man skulle lyfta ändå. Det handlar ju inte om besparingar utan Nej. det handlar om att jobba på ett annat sätt. Yeah. Mm. Och också ta hjälp av sina kollegor och varandra. Ja, och viktigt är ju att ta hjälp över förvaltningsgränserna. Vi är inga stuprör Nej. utan man måste jobba över gränserna. Ja. Ja. Och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten har ju väldigt många eh, beröringspunkter. beröringspunkter ja. Så att där måste man bli, bli mm. bättre på att hjälpa varandra helt enkelt. Absolut. Mm. Nej, för det jag vill komma till är att... Som du var inne på att vi har, i Tranås och Sverige generellt vi har en otrolig hög nivå på mm. vår alltså mm. omsorg, äldreomsorg. Och även, ja, mm. eh, och så då känner jag att det får man också tänka på när man pratar om de här effektiviseringarna eller nedskärningar, vad jag nu ska tala om, att vi... Börjar ju inte på noll och så gräva oss under jord. Nej. Utan att hitta nya sätt att arbeta mm. bättre och smartare. Och det måste mm. vi också göra med tanke på att den demografiska... Vår åldersfördelning kommer ju ändras i takt. Mm. Men vi kan mm. ju inte köra mm. riktigt på, på... Vi lever vi blir fler som blir, blir betydligt ja. äldre. Ja. Och det måste vi också liksom ställa om och, mm. och takta. Och, och då tänker jag om man hade jobbat inom ett privat företag. Och det bara är så att nej, men nu är det inte lika många kunder som köper våra plastpluppar. Så nu mm. måste vi liksom göra göra nedskärningar så det här finns ju överallt, överallt man får ja, bara ställa ja. om och där känner jag att den privata världen kan ju gå betydligt snabbare och vara mer brutalt än vad det ofta är inom kommunen för det Absolut. är ju, där är det ju ändå så här tycker tyck jag då när jag har varit med att det är liksom mycket samtal och många planeringar och det är många villor som man mm. försöker ta hänsyn till. Mm. Jo men så är det och sen har ju vi en hel del lagstadgade verksamheter som Precis. vi måste utföra. Ja, ja. Ett företag har ju inte det på samma sätt. Nej. Så en del saker måste man göra. Eh, vi har ju exempelvis barn och utbildningsförvaltningen tar ju 85% av hela. Vi har en hel ja. kaka kan man ju säga. Ja, precis. Så 85% av den går ju till barn och utbildning och socialförvaltningen. Mm, då, ja, precis. Ska, och det är också sådär ja. för folk frågar varför, varför ska det alltid sparas inom äldreomsorg och skola? Ja och det kan man ju fråga men ja. som sagt de andra som är 15%. procent. Det är ganska mycket verksamheter också där. Åh, gud, jag kan inte berätta lite om den där 15 procenten. Ja, vi har ju hela vår politiska verksamhet ja. ingår ju där. Mm. Sen har vi ju räddningstjänst. Mm. Ganska viktig, ja. <laughs> kan man ju säga. Ja. Sen har vi också vår kultur och fritid. Ganska viktig. Bärstorp, all förening och ja. föreningslivet ja. är ju ryggraden. Ja. Liksom. Ja. Tänk om vi inte hade det. Då hade det inte varit så himla roligt att bo i Tronås kommun. Nej, absolut. Mm. Och sen har vi ju teknik- och griftigårdsförvaltning som det heter. Där har vi mm. ju alla, alla våra gator och vägar. Cykelbanor. Och, ja. Ja. Men och. inte belysning va? Det ligger på Tronås energi. Eller hur funkar det med belysningen? Eh, ja, belysningen är, är det Tronos energi som har hand om. Ja, men det är ändå infrastrukturavdelningen som är med och bygger. De bygger ju infrastrukturen. Ja, men precis, ja. Ja. Mm. Så, och sen har vi vår parkavdelning. jag gör också mycket. Ja, och den är fantastisk. Mm. Alltså, all utsmyckning, speciellt nu när det börjar bli vård. Alltså, mm. De gör ju Tranos så vackert ja. Ja, med alla planteringar. Mm. Och sen har vi bygg och miljö. Sen tror jag jag har tagit alla. Ja. Ja. Och, och det här bara vatten och, och avlopp. Vatten och, ja, det ligger ja. inom tekniken. Det ligger där inom också. tekniken. Ja. Så det är väldigt mycket ja mm. Så och är det lite, det är inte lika mycket marginaler där. Alltså, de, men de drar sitt strå till stacken med i besparingstider. Ja, eller? Absolut. Ja. Alla har ju fått besparingskrav på sig. Och jag ska säga det, besparingskrav eller effektiviseringar. Om vi tittar till företag som vi pratade om förut. Mm. De har ju alltid en effektivisering ja, precis, på, som pågår. Ja. Upp mot 5%, kanske yeah. 5-7% mm. eller vad det kan vara. Mm. Och vi i kommunen har i alla fall ett par procent som vi måste hitta varje år. För ja. vi blir inte kompenserade i utjämningssystemet nej, fullt nej. ut utan vi måste också ja. jobba så här. Ja. Det ställer ju rätt mycket krav på, på, på cheferna tänker jag mm. att dels vara liksom hands on i vardagen att få allting att fungera mm. liksom, i mm. samhället för med, man pratar så att förstå men att det är ju den här offentliga verksamheterna det är ju, det är ju mm. vårt samhälle liksom ja, ja. Mm. att att ha händerna i myllan och få allting att och lira, och samtidigt ha den här framåt Mm. blicken, liksom, helikopter, titta framåt och hur ska vi kunna göra förbättra, hur gör andra kommuner och, mm. Mm. Ja, det är spännande och, och utmanande jobb kan jag tänka mig att vara förvaltningschef eller enhetschef inom, inom kommunen Ja det tror jag absolut att alla tycker och att man bidrar till hela samhället eller ja. till vår kommun de har ett jättestort ansvar och eh, jättebra gör de det också ja, man. Absolut mm. Jag tänkte nu prata vi pratade lite om socialtjänsten. Men hur, hur, hur ligger de? Är de uppe på noll nu? Eller är det fortfarande lite alltså, de släpar där? Hur, hur mår socialtjänsten eh, idag? De, de har ju lagt en prognos på ett mindre underskott. Ja. Även det här året. Men ja. eh, då har de gjort en resa. För de det har var gjort, fett ja. underskott. Jag vi behöver inte prata siffror. Det är svårt nej. att relatera till det. Det har allt i ja. men, men de har gjort en jätteresa. Jätteresa, ja. absolut. Ja. Och de har ju tittat över allting. Kan man ändra? Kan man göra på något annat sätt? Men som sagt det viktigaste A och O det är ju att ha ekonomisk kontroll för släpper man på den- mm då kan det ju rinna iväg ganska snabbt. Ja. Och just det här med bidrag som jag pratade om då att ibland så får man ju söka, staten har ju riktade statsbidrag också, mm, mm. då får man ju söka ett bidrag för att mm. göra någon verksamhet men ofta så får man ju inte full täckning ja, där utan precis. man måste också gå in med egna pengar. Ja, ja. Och man kanske ska inte räkna hem räkna med pengar som man inte är Nej. säker på att man kan få. Så Nej. kan man ju inte planera ens. Men vi, så här, vi går in på bio snart för det är också så här spännande mm. och en jättestor verksamhet men jag tycker vi kör lite musik emellan. Gör det. Fredagsfrallan God morgon ni lyssnar på Fredagsfrallan i Hits FM 97,8 med mig Johanna Lind och Malin Wolf ekonomichef på Tranås kommun. Oj oj oj, vad, vad jag lär mig mycket denna timme och vi. Lite drygt halvtid. Vi har ju avverkat socialtjänsten och berömt dem för deras fantastiska resa att hämta upp ett otroligt negativt underskott. Ja. Det finns inga positiva underskott. Det hör ju. Du hör ju. Alltså jag är som en riktig pokerspelare med mina termer här idag. Och jag får bjuda på många skratt i morgonkaffe. Det gör jag så gärna. Men nu Malin, vi, mm. du ville tillägga en sak till som gjorde att för de är inte riktigt uppe på, på nollen. Och, men det hade lite med att göra att för att någon ändra lag med utjämningssystemet. Ja. Kan du förklara det för mig en gång till? Ja, utjämningssystem det är ju någonting som man har inom kommuner kan man säga. Det är ju Alltså huvudsakligen finansieras ju våra skatteintäkter av kommunalskatten. Ja. Men eh, ja, Robin Hood-effekten ja. kan man ju säga. De just rika det. kommunerna får ju faktiskt ge till de fattiga mm -mm. ibland. Mm -mm. Och där är ju syftet med utjämningssystemet är ju att utjämna de här strukturella skillnaderna man har. Mellan storstad. Och... Ja, mellan storstad och, och just eh, ja, strukturella faktorer som de olika kommunerna ser ut. Mm. Och nu eh, har man gjort om det här systemet. Det här är ett väldigt avancerat utjämningssystem. Det är inte många i Sverige som kan det här. Och det är nej. så mycket parametrar. Du behöver inte gå in på detaljmål. Det inte nej. Nej. Nej. Nej. nej. Men just i det här så blev det en ny kostnadsutjämning kan man säga då från 2020. Ja. Och där var vi i tranos också lite förlorade i det här. Man ja. ändrade som sagt vissa parametrar. Och eh, det betyder ju mindre pengar till kommunen. Yeah. Och en del i det här det är ju att Tranås kommun de de har en ganska så hög andel i långvarigt ekonomiskt bistånd. Yeah. Mm. Och här fick vi då mindre pengar till kommunen kan man säga. Vi ligger faktiskt. Vi är ju 290 kommuner i Sverige. Ja. Yeah. I 2018-årssiffror siffror där hur man tittade på, då ligger vi på 16 plats. Oh, så här. Här finns det en här utmaning. Det ju en utmaning som ja. vi har framåt. Ja. Men där känner, jag, där känner jag sånt tilltro till Tranås kommun. Alltså, är det en kommun som klarar det här som är duktig på att samarbeta och se möjligheter så är det ändå Tranås. Så här snackar vi, det krävs samarbete och arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ja. det kanske redan är mm. igång om jag känner kommunen rätt. Så Abs finns det ja. för integration vi pratar om. Ja det är ju integration vi pratar om och, ja. Och men det kan vi också se just det här med arbetsförmedlingen. Det är också staten mm. en spelare som har dratt ja. ner på massor sånt. Och, och det blir ju vi det kommuner som, ja. som måste ta hand om det. Ja. Så just integrationsfrågan där man arbetar då. Eh, där man har ekonomiskt mm. bistånd och man arbetar över till arbetsmarknads eh, mm funktionerna som vi har här mm. och just integration och även barn- och utbildningsförvaltningen är viktig spelare. Absolut. Och vi har mm. även skolan där då mm. som är en jättestor spelare så mm. här går man ju verkligen över gränserna tvärs, ja. De tvärsöver och, ja. och måste samarbeta för att fånga upp allihopa som vi måste få med i våran integration. Ja. Och det är ju så de här lösningarna de, de tar ju tid. Det måste man ja. ha respekt för. Ja. De här, det, är inga, det är inga quick fix men, men jag känner full förtroende att det kommer vi klara. Vi kommer, vi kommer rida ut det där minus resultatet det också men det kommer få ta sin tid absolut alla problem har, har en lösning men vissa problem är mm. mer komplexa än, än, ja. än andra mm. så är det ja, men du, nu lämnar vi socialtjänsten så tycker jag att vi gratulerar dem till ett väl utfört jobb yes, eh, med att, att få rättsdela på sin ekonomi och så pratade vi om BU då som ja. har en liten, liten längre resa att gå, och gå. De har ju, det är ju riktigt tråkiga siffror men vad, vad händer med, med bio varför har de halkat så långt ner Ja det är ju jättesvårt att säga vad som hände. Men till största delen. Det är, inte en, en sak. Det är ju inte en sak som har hänt där. Utan det är ju också. Eh, jag, jag skyller mycket på staten här. Men, ja. men det, det förstår jag. Är för det, ju, de är, det... är ju en spelare i det hela. Ja. Och just det här med att de skickar över bidrag. Mm. Och riktade bidrag som vi får. Och så, så bygger i verksamhet. ja Ett ja. exempel är ju att staten. Men det är ju för att staten vill styra, våra, vill styra kommunerna. Ja. Ett exempel kan ju vara minskade barngrupper. Ja precis. Alla mm. ska ha minskade barngrupper. Här mm. får ni ett bidrag kör på det. Mm, mm. Och man ställer om verksamheten, minskar barngrupperna mm. och tjuff, så får man inte det bidraget längre. För Nej. nu ska det ingå i den normala verksamheten. Ja, och då ska man hitta de pengarna. Då, ja, ja. Man, Det är ju som jag sa innan, vi har ju bara en kaka. Ja. Och drar då staten in det här bidraget lite mm. så är det ju någon annan del av kakan man får plocka lite då man ska ha kvar den. Ja. Det blir ju olust olustig kanibalism på något sätt. Liksom. Mm. Eh, mm. Att man ska äta, äta av varandra. Liksom. Ja lite så är det. Sen, sen är det ju att man måste ju titta på sin egen verksamhet mm. och ha den här ekonomiska kontrollen, uppföljningen. Mm. Kan vi göra på ett annat sätt? Mm. Hur kan vi göra? Kan vi jobba över gränserna? Mm. Kan vi jobba över gränserna bara inom BIU också? Man ja, kan ju precis. jobba på flera förskolor kanske och, yeah. och vidga sina vyer. Hur ska vi på bästa sätt kunna lösa det, här? Yeah. Nu är det... Sen, ja, förlåt. Mm. Men Sen har inte kommunen också haft en ganska en väldigt ambitiös målsättning när det gäller andelen förskolepedagoger. Eh, som också har gjort att det har dragit iväg kostnadsmässigt. Eller? Ja, det stämmer. Ah. Ja. Och det är de här höga ambitionerna som mm. är jättebra och som också har gjort att Tranus har klättrat upp till en fantastisk hög nivå när det gäller mm. kvalitet mm. inom skola, barn och som är också äldreomsorgen. Mm. Men det är också den då när det är lite kärvare tidigt som man måste börja ja. titta på mm. och, och, och tulla på. Mm. Tyvärr. Mm. Eh, men det är det är bistra, bistra läget liksom. Ja, men så är det ju. Men, och sen är det ju då att man måste ju dra i handbromsen i tid. Ja. Eh, ibland så kanske det har gått lite, lång, lite för långt. Men ja. handbronsen har man ju dragit i så barn och utbildning som alltid jobbar stenhårt. Jag Kan du berätta lite, ja. vad, vad, vad pågår i den förvaltningen nu? Vad, vad är det som händer? Eh, ja, men det är ju också då att det ska bli ekonomisk kontroll över allt. Man ja. tittar ju över alla delar. Där mm. är vi också jämfört. Man jämför sig med andra kommuner. Hur ligger vi till i ja. snittkostnader och så vidare? Ja. Och då, när man hittar en annan kommun med kanske lägre snittkostnad, så ja. kan man ju gå till den kommunen. Vad gör ni? Hur har ni det? Ja, precis. För det är ju det som är så fint med kommuner: att man har ju samma uppdrag och samma verksamhet. Man kan göra på olika sätt. Mm. Och då är det vissa som sticker iväg kostnadsmässigt mm. och andra håller det i schack och så kan man titta och, och lära av varandra. Både ja. goda och dåliga mm. exempel. Mm. Och det underlättar ju jättemycket det här utvecklingsarbetet. Ja, ja, men det. Man behöver inte uppfinna hjulet varje gång. och Nej, liksom. Nej. Nej det, är ju jätte, det är ju det som är jättebra i kommuner att man verkligen delar med sig ja, av de goda. Nej, emellan. ingen prestige. Utan här kan vi liksom hjälpa varandra. Jättebra. Mm. Men oftast hör man ju då liksom när det börjar talas om att ju hade så så en underskott och det kärvade med ekonomin- då blir ju föräldrar jätteoroliga. Föräldrar till barn i mm. förskola och föräldrar till barn i skola. Givetvis, för man vill inte se några försämringar. Det handlar om barnens trygghet och barnnivå och framtid. och Även pedagogerna, de som jobbar i de här verksamheterna, såklart- mm. är rädda för att man får sämre möjlighet att utföra sitt, sitt arbete. Mm. Men hur, hur, hur, hur ska man tackla det här? För vad händer- vad händer om man inte sparar? Alltså kommunen, vad händer om vi inte får sida på det här negativa? Om vi säger att vi vill inte vi vill inte spara. Kan ja. man säga så? <laughs> Nej det kan man ju inte säga utan det viktigaste vi har. Alltså i kommunallagen står det ju till och med god ekonomisk hushållning. Och det är ja. det som ska råda. Mm. Så det finns inget alternativ utan vi, vi måste rymmas i den ramen som vi har helt enkelt. Ja. Genom mm. att göra omfördelningar mellan varandra. Genom att jobba tillsammans mm. och göra det bästa. Mm. Och skolan är jätteviktig. Och barnutbildningsförvaltningen och, och även socialförvaltningen- är jätteviktiga mm. verksamheter mm. vi har. Men allt är Men, viktigt. Ja, det är jättesvårt att säga ja. något. Man det kan viktiga. inte ställa Nej. emot varandra. Det är Nej. så tokigt. Ja. Men vi får ju också lägga kanske framåt- just att man har mer yngre och mer äldre- så har vi ett civilsamhälle som också måste gå in- och hjälpa till här i en kommun- mm. Mm. Vi har ju alla våra föräldrar. Ja. Vi måste vara en samspelare med skolan. Ja, inte skolans ansvar att ta Nej. hela ansvaret för, för barn. Givetvis ska de ju ta ansvaret för undervisaren. Ja. Men, men det blir ju ett samspel. Vi måste ju hjälpa så här. Mm, mm. Ja, men det där tycker jag är så, så viktigt. Och det, är, det är så lätt att det blir sånt fokus på, på det negativa. Och så klart att det blir en, en oro. För vissa barn i skolan behöver ju mer stöttning. Och sen är, mm. är man ju rädd om de här som redan har det tufft, som behöver mm. extra stöd. Mm. Att de mm. kommer halka ännu mer, mer efter. Och, men det är för, kanske lite för tidigt att dra de slutsatserna att så går utan man får väl ändå ha förtröstan. Och, och jag känner att måste ha en tilltro på all den kompetens som Fovia. finns inom skolan. Mm. Och det känner jag, det gör jag. Jag litar på både rektorer och lärare. Se till de här, kan identifiera de här individerna som behöver det här extra stödet. När saker ska dras in så, så, ja. så, så ser man till att de som verkligen behöver dem får ha sina, sitt stöd kvar. Absolut, får... jo, men de kan sin verksamhet. Ja, de gör ju det. Eh, som sagt, jag pratade om att dra i handbromsen. Nu har det ju bara gått några månader på 2020 men vi ser redan Aha. att handbromsen är dragen i. Aha. Kan jag, så, så prognosen kommer väl att och lätta under året. Så att barn- och utbildningsförvaltningen kommer att klara det här. Ja, och det tycker jag är så, så viktigt att vi känner att, att nu är vi inne i svåra ekonomiska tider men att vi får ändå hoppa att ja, att kommer kommer överleva det här också. Vi kommer liksom, mm. vi fixar det här. Det kommer gå bra och vi får hjälpas åt. Som du sa, mm. för alla får hjälpa till och liksom bidra till att vi ändå har en god service. Visst, vi alla kan väl hjälpa till och bidra på att hjulen rullar liksom. Absolut. Vi kan ju ta det här som vi inte skulle prata om då, just coronan ja. om man säger. Kör på, ja. Ja. Så det är väldigt mycket mm. sjuka, många, mm. vi måste ju vara hemma så fort vi har någon symptom idag. Mm. Eh, vad man har gjort nu, kultur och fritid. Då har de inte så mycket att göra upp i Brästorp exempelvis. Ja. Så de har gått in i skolan och hjälper till för ja, det att serva där. Så det är fantastiskt arbete av alla medarbetare i Tranås kommun. Ja. Alla gör ett jättebra jobb. Och man är så alltså, engagerad och villig att hjälpa ja. till över gränserna. Ja. Så och det, det är, är så häftigt. Och det kände jag när jag jobbar på, på informationsavdelningen, så tyckte jag det var så häftigt för att det. Genom tiden har det varit svårt att rekrytera medarbetare till offentlig sektor. Nästan mm. alla yrkesgrupper, mm. ja, men ekonomer de vill hellre jobba inom bankförsäkring. Mm. Man vill inte jobba inom kommunen. Men vilken skillnad man kan göra att jobba inom den offentliga sektorn. Mm. otroligt spännande jobb. jag yes sakna idag just den här att man jobbar så nära verkligheten mm. och jobbar att man kan liksom påverka folks vardag och, och har man den här rätta attityden mm. så är det ju ett fantastiskt stimulerande arbete och det är en otroligt fin samarbetsvilja, majoriteten mm. är i Trondås kommun. Ja. Det är, det är varma, ja. varma vibbar. Mm. Ja, men det är roligt att höra. Så, men jag tror du att vi kan se ett ljus i tunneln? Vi börjar med BU då. Är det, liksom, är det den här mandatperioden så vi börjar närma oss noll? Eller kommer det ta längre tid? Vi har ju pratat om att man får respekt för att de här förändringarna tar tid. Det är, inga, det är inga snabbfoten verksamheter. Nej, det tar ju tid. Och i dagsläget så är det jättesvårt att säga med tanke på coronan också. Oh, för det kommer ju nya uppgifter varje ja. dag. Ja. Nu eh, pratar ju regeringen om att vi får något stödpaket här då. Ja. Eh, Men då får ni använda dem hur som, som, hur som helst. Ja, de får vi använda hur som helst och, ja. och stötta upp här då. Ja. Vi kommer ju också se att vi får mindre skatteintäkter på grund av Just det som händer nu då Just i och med coronatiden ja. så, så det här hade vi ju inte tänkt oss. Nej, Nej det hade ingen Och det är ju svårt att säga dag för dag men givetvis mm. ser ju att vi ska ha en budget i balans och allra helst i slutet på den här mandatperioden skulle man ju vilja. Ja, och kommunen som, som helhet då kommuntronos kommunkoncern eller den i eller inte koncernen nu gör jag det komplicerat. Transkommunen är den budgeten i balans då som helhet tror du? För det är vi inte riktigt nu va. Vi budgeterar för ett underskott. Nej, vi budgeterar ju inte för ett underskott. Vi, vill ju ha, vi måste ha en ekonomibalans, Men ja. just prognoserna som kommer nu är ju att det är ett underskott även 2020. Ja, just ja. det. Ja. Men ja, jag hoppas ju att vi ska ha löst det om ett par år. Jag <laughs> det var väl lite marginal. Nej. Ja, det är härligt. Ja, Givetvis men... vill vi ju ha en bra ekonomi redan 2020. Men som sagt, det går inte i sådana här verksamheter. Man Nej. kan inte ställa om sig så snabbt. Det går inte att permittera massa personal. Nej. Alltså skolan måste funka. eller mm. Elleromsorgen måste funka. Mm. utan Mer kanske nya arbetssätt. Ja precis. Jobba på nya sätt och hitta, mm. hitta lösningar. Ett annat argument man pratar om, om besparingar som man stöder på lite här och där är att men varför har Tranås kommun ett tillväxtmål när vi inte har råd att ta hand om dem som vi redan har? Ja. Då, ja. Vad säger du om den saken? Vad är kommunens inkomstkälla? <laughs> ja, kommunens inkomstkälla är ju våra, vår befolkning. Ja, precis. Så de som flyttar hit alltså, de bidrar ju till att vi får högre skattintäkter. Ja, det är de som levererar pengar in helt enkelt. Ja, ja så är det ju. Så därför är nästan varenda kommun i Sverige tror jag har det här ett befolkningsmål man vill ja. öka och öka. Ja. Men eh, vi ska ju också mm. kunna ta hand om allting vi har, givetvis. Absolut. Så är det ju. Mm. Mm. Mm. Ja, nej, men är, man får inte se... Vi, det är vill komma till. Att man får inte se, eh, får inte se på, på varandra som en tärande resurs. Det är så jag menar. Att När folk resonerar som att vi kan inte bli fler. Ja, men vi kan inte se på människor som en tärande individ. Vi måste ju liksom se dem som att de som alla individers möjlighet att bidra ja. de ska ju skjuta till och sen så behöver vissa mer hjälp för att kunna göra det men mm. att alltså, vi måste ju tro på den, på den varje individs möjlighet att verkligen bygga, bygga samhället annars är det ju en väldigt bakåtsträvande konstig eh, mentalitet mm. så bra, jag tror vi börjar faktiskt, klockan tickar otroligt fort, snart 5 i åtta hinner vi en låt till? Ja, vi kör en låt till och sen kör vi en avrundning If all of the kings had their queens on the throne ja, Tiden går fort när man har roligt här i Fredagsfrallan 97.8 Hits fm som är byggde och jag har suttit här snart i en timme med kommunens ekonomichef Malin Wolf och Har ni missat det här jätteintressanta programmet så får ni lyssna på söndag när det här avsnittet sänds i repris eller så får ni eh, ta fram Spotify och lyssna i efterhand i luren när ni tar någon sån här lång promenad ute i vårsolen för här har vi lärt oss hur mycket som helst. Det har varit jättespännande. Men nu Malin, nu har du suttit och liksom upplyst mig om hur saker och ting fungerar nere i ekonomin och det ekonomiska läget men alla medborgare i Tranås ges ju den här chansen varje år i form av det här bokslutet som skickas ut. Mm. Kan du inte berätta om det? Ja, vi brukar ju skicka ut ett bokslut i korthet mm. till alla invånare i kommunen. Vi yeah. i brevlådan. Precis. I år har vi faktiskt, vi har ju också effektiviseringskrav och besparingskrav lite på drar ert strå till Ja, i det är bra. Mm. Men då har vi slått ihop. Vi har ju en Tranås direkttidning. Ja, kommuntidningen. Kommuntidningen ja. som går ut till alla med... Ja, invånare och medborgare ja, här i Stronoms kommun. Så vi har faktiskt slått ihop dessa två tidningar. Yeah. Så i den kommer det finnas ett uppslag om... Om ekonomin och bokslut i korthet. Mm, mm. Eh, sen alltså det är som en slags populär version. Ja. Det rymmer ju inte allt. men Man, nej, nej. man lite, kan grotta ner sig. om man, Lite om man... händelser. och Inte ja. så mycket siffror. Där, är inte där, utan det är nej. bara lite händelser som vi har gjort. Och vad som har hänt under 2019. Ja. Men givetvis kan man grotta ner sig. Ja. Om man tycker att ekonomi är roligt. Ja. Ja. Så kommer vi att hänvisa till vår hemsida. Mm. Det finns ju en ekonomisida på hemsidan. Och där ligger också alla uppföljningar. Och så vidare som vi gör. varje ja, Inte varje månad riktigt men. Uppföljningar bakåt i tiden och de som kommer framåt i tiden. Ja. Där kommer vi också ha vår årsredovisning. Yes. Och där kan man läsa då om varje förvaltning för sig. Man ja. kan se vad de har lagt sina kostnader på, vad som händer. Och lite framtid, vad man gör för investeringar. Ja, hur, hur ekonomin i stort också ser ut för Tranås kommun. Alltså det här är jättesvärt. Det är så ekonomi hardcore så, så vill ni... För er som går igång på det så tror jag att det är ekonomi. Är det så? Ja, det, ja, det? kan det ja, ja. man kan, ja. ja, vi mm. testar den. Mm. Men, men det är jättespännande. Och det, det, det, se, det som är så viktigt är att om man som medborgare känner att man inte är inbjuden eller får insyn så, så är det ju svårt som kommun att verkligen bjuda in alla och, få, och upplysa alla kors och tvärs. Utan, men det finns på nätet och nu mm. kommer populärversionen som tidning hem till köksbordet så börja där och titta mm. och sen gå in på hemsidan och så får vi se så man kan få den här bilden och, förståelsen för vad som händer. För det är ganska viktigt, ja. känner jag. Jätte, jättemycket att läsa. Ja. Det är jättespännande att läsa, för det är inte alltid man vet vilket uppdrag varje förvaltning har heller. Precis, och vilka det. delar som ligger i varje förvaltning. Det kanske är, ja. kanske är en läsning till, till påsken, men inte färdig med den här boksluten. Det lite Nej, tidigt. det är lite tidigt. Den tas ju nu i... Ja, fullmäktige i maj ja. tar man ju den här versionen och sen kommer den ju att publiceras på hemsidan ja, vi får tyda oss lite ja. ja men Malin innan vi skiljs åt och ska ut i våren vad, vad gör du i påsk nästa vecka är det påsklov är du Det får du komma till eller <laughs> är det lås och bom eller hur ser din påsk ut nej påsken ja jag har inte planerat sådär jättemycket jag får väl sitta hemma och äta massa ägg ja. tänker jag ja, ja barnen barn... barn går i skolan och du är hemma ja, uh -huh. ja, barnen är ju lediga nästa vecka ja, det också, det så, ja, ja. så det är ju påsklov så vi får väl äta ägg tillsammans ja, så får vi se om man vågar åka någonstans eller inte ja, Nej, och få hålla oss hemma ja. Ja. Ja, nu så timmen är slut tack alla ni som har lyssnat och ha nu en skön Påsklåsveckan, att ta hand om varandra och håll ta hand om varandra på distans och inte bidra till någon, till någon smittspridning och sprita händerna och, och lyssna på folkhälsomyndigheten och ha förtröstan så, så hörs vi. Glad påsk! Glaset är halvtungt just nu. Stockholm är gråare nu Sommaren gick allt för fort Läng av rosor till dig Fredagsfrandan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Fredagsfrandan i Hits FM presenteras i samarbete med Aronssons blommor på Storgatan 36. Vi gör varlagen till en fest.